ותכבד יד אדוני אל האשדודים, וישימם, וייך אותם בתחורים את אשדוד ואת גבוליה. ויראו אנשי אשדוד ככן, ואמרו, לא ישב ארון אלוהי ישראל עימנו, כי קשת ידו עלינו ועל דגון אלוהינו. וישלחו, ויאספו את כל שרני פלישתים עליהם, ויאמרו,